як і тепер переважна кількість шлюбів укладалася за попередньою домовленістю між родинами, ніби звичайна торговельна угода, де особисті бажання майбутнього подружжя не мали жодного значення. Більшість звичаїв – це не що інше, як хвороби суспільства. Протягом усього життя я обіцяла собі, що того дня, коли Кільян вийде заміж, її чоловіком стане той, кого вона обере самостійно. Коли твій батько з'явився в цих дверях – він являв собою цілковиту протилежність дюжинам будючних нахаб, що, мов мухи, безперестану вилися довкола твоєї матері. Говорив він мало, та коли робив це, слова його були гострими, наче ніж, і не передбачали заперечень. Але був приязним, а коли хотів, випромінював дивний чар, який заворожував повільно, але невблаганно. Утім, майже з усіма твій батько тримався відсторонено і холодно. За винятком твоєї матері. У її товаристві він перетворювався на геть іншу людину. Вразливу, як дитина. Я так ніколи не зрозуміла, яким же він був насправді. І гадаю, твоя мати забрала цей секрет із собою в могилу. Батько твій у ті лічені випадки, коли удостоював мене розмови, не був говірким. Коли він нарешті зважився просити моєї згоди на шлюби з твоєю матір'ю, я запитала як він збирається утримувати родину і яке його становище. Роки, що я прожила з твоїм дідом на межі бідності, навчили мене дбати, щоб моя дочка не зазнала такого ж досвіду і впевнили мене, що немає нічого переконливішого за порожній шлунок, аби розвінчати міф про шляхетний вплив духовного голоду. Твій батько подивився на мене, приховуючи, як завжди, свої справжні думки, і відповів, що за професією він інженер та письменник. Сказав, що намагається одержати місце в одній британській будівельній компанії, та що якийсь видавець у Делі дав йому завдаток за прийнятий рукопис. Усе це сказане без літературних прикрас, якими твій батько оздоблював свої промови, коли вважав за доцільне. Запахло мені злигоднями та нестатками. Так я йому й сказала. Він усміхнувся, обома руками лагідно взяв мою долоні і тихо проказав слова, яких я ніколи не забуду. Матінко. Скажу вам це вперше і в останнє. Майбутнє моєї і вашої дочки тепер у наших руках. Так само, як і можливість забезпечити їй гідне життя і пробити собі дорогу в житті. Ніхто, чи то живий, чи то мертвий, ніколи не зможе втрутитися в це. Ви можете спати спокійно, покладіться на кохання, яке я відчуваю до вашої дочки. Та якщо тривога таки не дає вам заснути, Остерігайтеся заплямувати хоч одним словом, рухом чи дією ту сув'язь, що хай то буде за вашої згоди чи без неї, поєднає дочку вашу і мене назавжди. Адже у вічності немає стількох років, аби ви мали час на каяття. Три місяці потому вони побралися, і я більше ніколи не розмовляла з твоїм батьком. Майбутнє підтвердило його правоту, і невдовзі його ім'я почало набувати ваги в інженерному середовищі – але й літературу він не покидав. Вони перебралися до будинку неподалік звідси, що стояв у руїнах уже багато років, а він тим часом робив креслення того, що мало стати його мріяним домашнім вогнищем. До міліметра обрахованого справжнього палацу, де б він усамітнився з твоєю матір'ю. Ніхтою уявити собі тоді не міг того, що насувалося. Я ніколи його не знала по-справжньому». Він ніколи не давав мені такої нагоди і, здавалось, жодного бажання не мав відкритися хоч комусь, окрім твоєї матері. Його особистість мене страхала і я почувалася нездатною звернутися до нього чи здобути його прихильність. Неможливо було дізнатися, про що він думає. Я часто читала його книжки, що їх твоя мати приносила, привідуючи мене. Я уважно вивчала їх, намагаючись на їхніх сторінках знайти приховані ключі, які дали би змогу проникнути в лабіринт його думок. Та я ніколи не спромоглася на це. Твій батько був людиною загадковою, яка ніколи не оповідала про свою родину чи своє минуле. Можливо, через це мені не вдалося перечути загрозу, що нависла над їхніми головами. Загрозу, народжену його темному, незглиблимому минулому». Він ніколи не давав мені нагоди помагати йому і в годину нещастя лишився таким же самотнім, яким був протягом усього життя. У вільно обраній фортеці своєї самоті, ключі від якої протягом років спільного життя тримала в руках тільки одна особа – Кільян. Але у твого батька, як і у всіх нас, таки було минуле, і звідти вирунула фігура, що мала принести темряву і трагедію в нашу сім'ю. Коли твій батько був юним і голодним блукав вулицями Калюткути, замріяний в математичні числа й формули, він познайомився з іншим юнаком – своїм ровесником, осиротілим і самотнім. У ті часи батько твій жив у бідності і, як чимало дітей в цьому місті, став жертвою лихоманки, що з року в рік косила тисячі людських життів. У сезон дощів Мусон обрушував усю силу своїх бур на Бенгалію – і вся Дельта Гангу здіймалася в повені, що заливала країну. Рік за роком соляне озеро, яке досі існує на сході міста, виходило з берегів. Коли дощі минали, дохла риба, що лишилася гнити під променями сонця після відтоку води, ширила хмари отруйніх випарів. Несені вітром з північних гір, вони зависали над містом, сіючи хвороби і смерть. Немов наслані з пекла. Того року твій батько став жертвою того отруйного повітря і просто мав би загинути, якби не один товариш – Джавагал, який доглядав його протягом 20 днів в якомусь бараку із саману та напів згорілої деревини на березі Гуглі. Одужавши, твій батько поклявся, що завжди помагатиме Джавагалові ділитиметься з ним усім, що подарує йому доля, бо відтепер його життя належало другові. Це була дитяча клятва, клятва крові і честі. Та було дещо таке, чого твій батько не знав. Джавагал, ледве-заледве одинадцятирічний ангел-спаситель, носив у своїй крові хворобу набагато страшнішу, ніж та, що мало не забрала його. Хвороба, що дасться в знаки набагато пізніше, спочатку майже непомітно, а надалі з невинучістю вироку. Божевілля! Роками пізніше твій батько дізнався, що джавагалову мати у нього на очах учинила самоспалення, приніши жертву богині Калі, а мати його матері скінчила свої дні в жалюгідній камері якоїсь бомбейської божевільні. І це були лише окремі ланки довгого ланцюга подій, що перетворювали історію тої родини на страдницьку путь жахів та нещасть. Але твій батько був чоловіком сильним, навіть іще хлопцем, і він узяв на себе відповідальність за долю друга – Хоч би якою жахливою була його спадковість. Усе було нічого, аж доки досягши 18 років, Джавагал холоднокровно вбив на базарі багатого торговця, бо той відмовився продати йому один медальйон, який юнак хотів придбати, натякнувши на нього бідний вигляд і сумніваючись у платоспроможності. Твій батько переховував друга в своєму домі кілька місяців, важачи своїм життям і майбуттям щоб той не потрапив до рук поліції, яка розшукувала його по всьому місту. Тоді пощастило. Але це був лише початок. Роком пізніше, у дні чиндуїзького Нового року, Джавагал підпалив будинок, де мешкали кільканадцять бабусь, і всівся на вулицю, споглядаючи в огонь, доки обвуглені балки не завалилися. Цього разу жодні хитрування твого батька вже не допомогли сховатися від правосуддя. Почався судовий розгляд, довгий, страшний, внаслідок якого Джавагала за його злочини було приречено на довічне уяснення. Твій батько зробив, що тільки міг, щоб допомогти йому, витратив свої заощадження на адвокатів, на купівлю чистого одягу для арештанта, на підкуп наглядачів, аби його не катували. Єдиною подякою, яку він одержав від Джавагала, були слова ненависті. Той звинуватив твого батька, що він нібито викасав його, покинув і хотів його позбутися. Він докоряв другові за порушення клятви, даної колись, і присягнувся помститися, тому що, як він вигукнув з лави підсудних, коли зачитували вирок, йому належала половина життя твого батька. А батько сховав це секрет у найглибших глибинах серця і не хотів, щоб твоя мати коли-небудь про це дізналася. Роки затерли зовнішні прояви того спомину. Після весілля, кількох років шлюбу й успіхів твого батька все почало здаватися лише епізодом, похованим в далекому минулому. Я пригадую часи, коли твоя мати вже завагітніла. Батько здавався вже якоюсь іншою, незнайомою людиною. Він купив щиня сторожового пса, заявивши, що видрасує його так, аби він перетворився на найкращу няньку для майбутньої дитини. Безперестану розповідав про будинок, що збирався звести про плани на майбутнє, про нову книжку. Місяць потому тому лейтенант Майкл Пік, один із колишніх претендентів на руку твоєї матері, постукав у двері з новиною, що мала посіяти жах у їхньому житті. Джавал підпалив тюремний корпус для небезпечних злочинців, де його було ув'язнено, і утік, ще й попередньо написавши на стінах камери кров'ю однокамерника, якому перерізав горлянку слово «помста». Фік зголосився особисто знайти Джавагала і захистити їх від можливих загрозів. Минули два місяці без новин та ознак існування Джавагала. Аж до дня народження твого батька. На світанку якийсь же брак приніс пакунок, адресований батькові. У ньому був медальйон. Та сама прикраса, через яку було здійснено перше вбивство. І записка. У Ніджа Вагал повідомляв, що пілька кількох місяців вистежування, переконавши, що твій батько тепер успішна людина і має блискучу дружину, він хоче побажати йому всього найкращого і, можливо, незабаром зробить візит, або, як він писав, знов розділити пропортерському те, що належать обом. Наступні дні були сповнені паніки. Одного з вартових, якого пік поставив охороняти дім уночі, було вбито. Пса твого батька знайшли на дні колодязя в дворі, і всі ночі на мурах будинку з'являлися нові погрози, написані кров'ю, як наруга над безсиллям піка і його людей. То були важкі дні для твого батька. Ішло до завершення будівництва його головного витвору – станції джиттерс на східному березі Гуглі. Це велична революційна сталева конструкція, кульмінація довго виношуваного задуму твого батька. Створити по всій країні мережу залізнич, що сприяли б розвитку власної торгівлі і модернізувала провінції аж до можливості вийти з-під британського панування. Він завжди був одержимий цією ідеєю і міг пристрасно говорити про неї годинами, ніби йшлося про божественну місію, покладену на нього. Офіційне відкриття «Джітерс Гейт» відбулося наприкінці того тижня, і з нагоди події було прийнято рішення орендувати і відправити символічний потяг їх з 360-ма дітьми-сиротами до їхнього нового пристановища на сході країни. Це були діти з нею посліджених верств, а проєкт твого батька означав для них початок нового життя. Цей задум заполонив твого батька від першого дня праці і був його найзаповітнішою мрією. Мати твоя відчайдушно наполягала на можливості бути присутньою під час події і запевнила його, що захисту лейтенанта Піка та його людей буде достатньо, аби її убезпечити. Коли твій батько піднявся в кабіну паровоза і привів у рух потяг, який мав привести дітей до їхньої нової домівки, сталося щось непередбачене, до чого ніхто не був підготований. Вогонь. Жахлива пожежа спалахнула на кількох поверхах станції, охопила всі вагони потяга, що, в'їжджаючи в тунель, перетворився для маленьких пасажирів на справжнє пекло на колесах, на могилу з розпеченого заліза, з якої не вирватися, Твій батько тої ночі загинув, даремно намагаючись перерятувати дітей і бачачи, як його мрії назавжди зникають у полум'ї. Коли твоя мати одержала це повідомлення, вона мало не втратила тебе. Але долі, втомлені від насилля, нещастя родину, заманилося врятувати тебе. Три дні по тому, коли лишалося за ледве кілька днів, щоб ти народилася, Джава Гал зі своїми людьми вдерся до будинку і забрав твою матір, заявивши, що трагедія в Джитерсґейт була справою його рук. Лейтенантові Піку пощастило вижити, і він вистажив їх у румовищі станції, що перетворилася тепер на покинуте прокляте місце, яке всі оминали. Джавагал залишив у домі записку, в якій поклявся вбити матір і дитину, що от-от мала з'явитися на світ. Та сталося дещо, чого навіть він не міг передбачити. Була не одна дитина. Дві. Двоє близнят. Хлопчик і дівчинка. Це були ви. Ар'ямі Бос вела оповідь далі. Як Пікові вдалося врятувати їх і доставити до її дому як вона вирішила розлучити їх і заховати від обивць батьків. Та ні Шері, ні Бен уже не слухали її. І Єн мовчки споглядав по обличчя свого найкращого друга і личко Шері. Обоє заледве кліпали очима. Зізнання, почуті з збу старої пані, здавалося, перетворили їх на статуї. І Єн глибоко зітхнув і подумав, що краще б його не запрошували бути присутнім на цьому незвичайному родинному зібранні. Він почувався страшно незручно в ролі мимовільного спостерігача драми друзів. Та хай там як, хлопець подолав своє зніяковіння від почутого, і його думки зосередилися на Бенові. І Єн намагався уявити собі внутрішню бурю, що її оповідь Ар'ямі здійнялась у другові, і проклинав на вальність, з якої втомлений на жах стара вимушено зірвала завісу з подій, значущість яких, можливо, була куди більшою, ніж виглядало. Він спробував на хвилину викинути з голови все, що Бен того самого ранку розповів про своє водіння потяга у вогні. У цій головоломці з несамовитою швидкістю дедалі більшало нових частинок. Він не міг забути, як Бен десятки разів стверджував, що вони, члени Човбар Сосайті, були особистостями без минулого. І Єн побоювався, що Бенова зустріч зі своїм минулим у сутінках цієї господи рознесла на друзький його внутрішній світ. Вони товаришували з дитинства, тож Єн добре знав тривалі непроникні напади меланхолії в Бена, і він знав, яким чином найкраще підтримати його, не ставлячи запитань чи пробуючи відчитати його думки. Наскільки він розумів друга, погордливий і безапаліційний вигляд за яким Бен звик ховатися, пробито фатальним кинжальним ударом. Але про цю рану сам Бен ніколи не заговорить. І Єн м'яко поклав руку Бенові на плече, але друг, здавалося, і не помітив цього. Бен і Шері, які ще кілька годин тому повочувалися з'єднаними узами чим раз тепліших почувань, тепер неспроможні були переглянутись, ніби нові карти роздані в цій грі. Змусили їх відчути якийсь дивний сором чи просто страх подати одне одному хоч би знак. Ар'ямі занепокоєно подивилася на Ієна. У залі панувала мовчанка. Очі старої жінки, здавалось, благають про вибачення, прощення посланця, що приніс погану звістку. Ієн злегка мотнув головою, натякаючи Ар'ямі, що їм треба вийти з зали. Та намить завагалась, тоді Ієн підвівся і подав їй руку. Ар'ямі прийняла його поміч і прийшла за ним до суміжної кімнати, залишаючи Бена й Шері самих. Ієн затримався на порозі і обернувшись, глянув на друга. Ми там побудемо, промурмотів він. Бен кивнув, не підводячи голови. Члени чоба сосаєті плавилися під вбивчою спекою дворі, коли зауважили, що у дверях з'явився ієн у супроводі старої дами. Обоє про щось перемовлялися. Ар'яміс слабко кивнула і укрилась у тіні різьбленої кам'яної маркізи. І є застиглими похмурим обличчям, яке товариші зрозуміли, як провіщення поганих новин, підійшов до гурту. Друзі квапливо посунулись, і він став у невеличкому затінку. Погляди скупчились на ньому, наче мухи медопсіли. Понурена Ар'яміс переглядала їх, стоячи в кількох метрах. «Ну?» – запитала Ізобел, озвучуючи спільну думку шанованого зібрання. «Не знаю, з чого й почати», – відказав Ієн. «Почни з найгіршого», – порадив Сет. «Найгірше – все», – відказав Ієн. Решта мовчки перезирнулася. Ієн подивився на товаришів і злегка всміхнувся. «Десять вух тебе слухають», – сказала Ізобел. Ієн докладно переповів усе, що Ар'ямі щойно відкрила їм там, усередині будинку, не оминувши жодної подробиці і лишивши насамкінець епіло, що стосувався в семітнених у залі Бена і Шері, і той жахливої біди, що, як вони тепер зрозуміли, мечем нависла над ними. Під кінець наради пленом Чобар Бар Сосаєті вже й забув про задушливу спеку, що лилася з неба, немов якась тортура в пеклі. «Як це сприйняв Бен?» – запитав Рошан. І Єн стенув плечима і нахмурився. «Гадаю, не надто добре», – припустив він. «А ти як би сприйняв?» «І що тепер будемо робити?» – запитав сірач. – А що ми можемо зробити? – відповів запитанням Єн. – А багато чого, – відрубала Ізобел. – Усе, що завгодно, за винятком смаження наших задів під сонцем, поки убивця збирається покінчити з Беном і Шері. – Є хтось проти? – усі дружно заперечили. – Гаразд, пані полковнику, – сказав Єн, звертаючись до Ізобел. – Які ваші накази? – «Насамперед, хтось має з'ясувати все, можливо, про обставини трагедії на Джітерс-Гейт та про інженера», – зазначила Ізобел. «Я можу це зробити», – зголосився Сет. «У бібліотеці Індійського музею мають зберігатися вирізки з тогочасної преси, а, можливо, і книжки». «Сет має рацію», – підтримав сірач. «Пожежа в джітерс мала розголос тоді. Багато людей пам'ятають її. Мають існувати документи з цього приводу». Тільки небо відомо, де, але існувати мають. «Значить, треба їх шукати», – твердо сказала Ізобел. «Це може стати відправною точкою». «Я йому допоможу», – озвався Майкл. Ізобел свально кивнула і продовжила. «Нам треба дізнатися все про цього чоловіка, його життя, про цей чудесний будинок, що за припущенням стоїть десь неподалік звідси. Можливо, цей слід виведе нас на вбивцю. Ми будемо розшукувати будинок» запропонував сірач, вказавши на себе та Рошана. «Якщо він тільки існує, вважайте, він уже наш», – запевнив Рошан. «Згода, але не входьте туди», – остерегла Ізобел. «Немає проблем», – заспокоїв її Рошан, піднявши розкриті долоні. «А я? Що порадите робити мені?» – запитав Іген, якому суголосні з його вміннями завдання не приходили в голову так само легко, як це сталося з його приятелями. «Ти залишайся з Беном і Шері», – наказала Ізобел. «Ми ж бо все знаємо, що що озирнутися, як що 10 хвилин починають приходити в голову нові дикі ідеї. Лишайся поруч з ними стеж, аби він не накоїв дурниць. Не слід йому і Шері вештатися вулицями». І Єн ствердно кивнув, розуміючи, що його завдання найскладніше з усіх, які оце роздала Ізобел. «Зустрінемося в північному палаці перед смерком». Підбила вона підсумок. Є в когось запитання? Хлопці перезернулися і заперечливо замотали головами. Ну, то вперед, скомандувала Ізобел. І без дальших звалікань Сет, Рошан та Сірадж рушили кудись, кому призначено. Ізабель йшла поруч із Єном, мовчки поглядаючи на нього, поки вони крокували під палаючим сонцем курними вулицями, огорнутим розпеченим маревом. А ти, Ізабель, що збираєшся робити? Запитав Ієн. Ізабель кинула на нього загадковий усміхнений погляд. У мене є одне перечуття, відказала вона. Я твоїх перечуттів боюся не менше, ніж землетрусів, мовив у відповідь Єн. Що ти задумала? Ти можеш не хвилюватися, Ієне, промурмотіла Ізабель. Так я ж ото найбільше хвилююся, коли ти просиш не хвилюватися, відповів Єн. Я, певно, не прийду до палацу, як споночіє, пояснила Ізабель. А тоді, якщо я не повернуся, роби те, що ти маєш зробити. Ти завжди знаєш, що саме треба робити, Ієне. Хлопець стурбовано зітхнув. Його дратували оця загадковість і дивний блиск в очах приятельки. Ізобела, ану подивися мені в очі, наказав він. Дівчина послухалась. Хай там як, але викинь це з голови. Ієне, я зможу дати собі раду, з усмішкою відказала вона. Проте Єєнові губи не збиралися змагатися в цьому з ротиком Ізабел. «Не роби чогось такого, що не зробив би я», – благально мовив хлопець. Ізабел засміялась. «Я зроблю лише одну річ, яку ти ніколи не наважився би зробити». Ієн розгублено збентешно подивився на неї. А Ізабел із той ж негасною загадковою іскоркою в погляді підійшла в до Ієна і легенько, ледве торкнувшись губ хлопця, поцілувала його. Будь обережним, Єне, прошепотіла вона йому на вухо, і не вигадуй собі нічого. Це вперше Ізобел поцілувала його, а Єн, дивлячись, як вона віддаляється поміж зарастей у дворі, не міг позбутися несподіваного і непоясненого страху, що, будучи першим, цей поцілунок, можливо, стане й останнім. Збігла майже година, коли Бен і Шері вийшли нарешті на світ божий з обличчями непроникними, але й освітленими дивним спокоєм. Шері підійшла до Ар'ямі, яка весь цей проміжок часу самотіла під Маркізою, не реагуючи на спроби Єена зав'язати розмову, і сіла поряд. А Бен попрямував просто до Єна. «Де всі?» – спитав він. «Ми подумали, що варто розвідати дещо про того типа, Джавагала», – відповів Єн. А ти лишився за няньку? пожартував Бен, хоча його награно веселий голос жодного з них не міг обманути. Десь так, у тебе все добре, поцікавився іген, повівши головою в бік шері. Його друг кивнув, але по хвилі сказав дещо приголомшений, можна сказати, ненавиджу несподіванки. Ізобел сказала, що вам і шері не варто бродити містом. Гадаю, вона має рацію. Ізобел завжди має рацію, за винятком суперечок зі мною, – відповів Бен. Але гадаю, що й це ненадійне місце для нас. Хоча цей будинок і стояв зачинений більше 15 років, він усе одно знаний, як наша родинна оселя. І вже ясно, що і святий Патрик теж не є безпечним. Думаю, що найкраще піти до палацу чекати на решту, – порадив Єн. Це Ізобел придумала, – усміхнувся Бен. А ти вгадай, і куди вона пішла? Не захотіла казати. «У неї знов якесь перечуття?» – стривожено припустив Бен. І Єн притакнув, і Бен пригнічено зітхнув, а тоді сказав, ляснувши друга по плечу. «Хай нам Бог помагає!» «Піду побалакаю з дамами!» І Єн обернувся подивитися на Шері Альямі Бос. Виглядало, ніби стара палко сперечається з онукою. Бен з ієном перезернулися. «Підозрюю, що стара не відмовилася би від своїх планів вирушити завтра до Бомбея». Зауважив Бен. Поїдеш із ними? Я не збираюся ніколи покидати це місто, особливо тепер. Друзі пару хвилин стежили за перебігом суперечки між бабою та онукою, і нарешті Бен попрямував до них. Чекай мене тут, повільно й тихо сказав він. Ар'ямі Бос знову зайшла до будинку, залишивши Бена й шері на порозі самих. Обличчя Шері пашило від гніву, тож Бен почекав, доки вона сама надумається заговорити. І коли дівчина розтулила губи, її голос затремтів від люті безсилля, а долоні сплалися в міцний залізний вузол. «Вона каже, що завтра ми виїжджаємо, і що більше вона про це й говорити не хоче», – мовила Шері. «Ще каже, що й ти повинен би їхати з нами, але вона не може тебе зобов'язувати». «Припускаю, вона вірить, що це найкраще для тебе» зауважив Бен. «А ти так не вважаєш?» «Я збрехав би, коли б сказав, що так», – визнав Бен. «Усе моє життя я провела тікаючи з міста до міста на потягах, кораблях, повозках, не маючи свого дому, друзів чи просто місця, яке могла би пригадати як своє власне», – сказала Шері. «Я втомилася, Бене. Я більше не можу тікати від когось, кого навіть не знаю». Сестра і брат мовчки задивилися одне до одного – вона вже стара жінка Бене, вона боїться, бо її життя підходить до кінця, а вона більше не в силах захищати нас. Вона робить це за велінням серця, але втеча вже нічим не зарадить. Навіщо сідати завтра в цей потяг до Бомбея, щоб зійти на якісь станції під іншим ім'ям, щоб знов вижебровувати собі пристановище в якомусь містечку, знаючи, що наступного дня нам знов доведеться тікати? Ти сказала Ар'ямі?» – запитав Бен. Вона і слухати мене не хоче, та цього разу я не збираюся тікати знову. Тут мій дім, це місто мого батька, тут я й маю намір лишитися. І якщо той чоловік прийшов по мене, я не схилю перед ним чола. Якщо він збирається вбити мене, нехай убиває. Та якщо мені судилося жити, я не збираюся робити це утікачкою, який тільки лишається, що кожного дня дякувати за можливість бачити сонце». «Ти допоможеш мені, Бене?» «А вже ж!» – твердо сказав хлопець. Шері обійняла його й витерла очі кінчиков своєї білої накидки. «Знаєш, Бене?» – повела вона далі. «Учора ввечері, оповідаючи твоїм друзям в тому покинутому будинку у вашому північному палаці мою історію, я подумала, що ніколи не могла можливості бути звичайною дівчинкою, такою, як усі». Я зростала серед дорослих, серед страхів і брехні, не маючи іншого товариства, крім жебраків та подорожніх. Я згадала, як вигадувала собі невидимих приятелів і розмовляла з ними цілими годинами в чекальних вокзалів у повозках. Старші поглядали і на мене і усміхалися. У їхніх очах дівчинка, що розмовляє сама з собою, виглядала зворушливо. Та це не так Бене, нічого зворушливого у самоті. Ані дитини, ані старого. Роками я питала себе, якими ж є інші діти? Чи мають вони такі самі кошмари? Чи почуваються так само нещасними, як і я? Хто каже, що дитинство – це найщасливіша пора життя? Той брехун або йолоб. Бен подивився на сестру і усміхнувся. «Або й те, й те», – пожартував він, – «бо воно завжди в парі». Дівчина зашарілась. «Пробач», – сказала вона. «Я забагато говорю, еге? «Зовсім ні», – заперечив Бен. «Мені подобається слухати тебе. Крім того, у нас більше спільного, ніж ти думаєш». «Ми, брат і сестра», – збуджено засміялась Шері. «Тобі цього мало? Близнята!» «Як це дивно звучить!» «Ну, як кажуть, обирати можна лише друзів», – пожартував Бен. «А сім'я – то вже на похід». «Тоді я волію мати тебе за друга», – сказала Шері. Підійшовий Єн і з полегшенням побачив, що ці двійко, судячи з усього, перебували в доброму гуморі і навіть дозволили собі, Рошкіш, перекинутися одним-другим жартом. І це, зважаючи на обставини, вже було немало. Тобі видніше. І Єне, ця пані хоче бути мені другом. Ой, Шері, не раджу, підхопив жарти Єн. Я є таким уже багато років, і от, сама бачиш. Ви щось вирішили? Бен ківнув. Це те, що я думаю? – запитав Ієн. Бен знову ствердно кивнув, а Шері теж підтакнула. «Що це ви там вирішили?» – почувся за їхніми спинами засмучений голос Ар'ямі Бос. Троє юнаків обернулися і побачили на паросі напівосвітлену нерухому постать старої. Між ними запала напружена мовчанка. «Ми не поїдемо завтра цим потягом бабусю», – спокійно відповіла Шері. «Ні Бен, ні я». Вихором пожежі погляд старої пронісся по них. Це що? Шмаркачі нетямкі тобі тут набалакали чогось, і ти за кілька хвилин забула все, чого я тебе вчила роками, почала вона докоряти Шері. Ні, бабуню, це моє власне рішення, і ніщо у світі не змусить мене змінити його. Ти зробиш те, що скажу я, перервала Ар'ямі, але в кожному її слові вже бриніла поразка. Пані. Почав шанобливо Єн. «Ану помовч!» – гримнула Ар'ямі, і від її мови знову війнула холодом. І Єн стримався і опустив очі. «Бабуню, я не сяду до цього потяга», – сказала Шері. «І ти це знаєш». Ар'ямі подивилася на онуку зі свого затінку, не сказавши ні слова. «Чекатиму вас на станції Гаора на світанку», – нарешті промовила стара. Шері набрала в груди повітря, і Бен помітив, як її обличчя знову спалахнуло рум'янцем. Він стис її руку, аби дівчина не продовжувала суперечку. Ар'ямі повернулася до них спиною, і її кроки подаленіли в глибині будинку. «Я не можу лишити її в такому стані», – прошепотіла Шері. Бен ківнув, впустив руку сестри, і та пішла за Ар'ямі до зали. Стара жінка сиділа, дивлячись на полум'я свічок. Вона не обернулася на звук кроків онуки, ніби не помічала. Шері підійшла і ніжно обійняла її. «Що би не трапилося, бабусю, я дуже люблю тебе», – промовила вона і вийшла. Ар'ямі, не зрунившись слова, ледве хитнула головою. А потім зі сльозами на очах слухала, як затихають кроки онуки, яка знов пішла на двір. Там на її повернення чекали Бен та Єн, натягнувши на обличчя якомога оптимістичніші гримаси. «Куди підемо тепер?» – запитала Шері, на її очах іще стояли сльози, а руки тремтіли. «До найкращого куточка Калькутти», – відповів Бен. «До північного палацу». Вечір уже починав згасати, коли Ізобел побачила вдалені примарний кустарний обрис колишньої джиттерс яка височіла, окутана річковим туманом, ніби привід зловісного собору, що загинув, пожарти полум'ям. Дівчина затамувала подих і смінилася, споглядаючи в мотрашне видіння незлибимого лабіринту з металу і потрісканого від вогню скла. Непроглядного переплетіння сотень сталевих балок, ярусіварок та склипів. Старовинний міст, поруйнований і геть закинений, тягся на протилежний берег ріки аж до порти станції. Розтуленого, ніби чорні щелепи, застигло в чеканні дракона, у темряві яких губилися нескінченні ряди довгих гострих ікл. Ізабел дійшла до мосту і обережно пішла поміж старих рейок, борозен мертвого шляху до цього по той потайбічча. Шпали старої колії погнили і почерніли, а поміж них пробивалися бур'яни. Заіржавіла конструкція мосту репіла під її кроками, Ізобел звернула увагу на таблички, що забороняли прохід і остерігали від небезпеки обвалу. Жоден потяг більше не перетинав річку по цьому мосту і, судячи з його покинутого й занедбаного вигляду, Ізобел припустила, що вже ніхто його не лагодив і навіть не приходив по ньому. У міру того, як східний берег калькути лишався за її спиною, а Джиттерс-Гейт головоломкою вищала перед нею оповита червоно-гарячим поверковим покривалом, Ізобел почала схилятися до думки, що її намір дістатися сюди був не таким уже й доречним, як здавалось на початку. Одна річ – грати роль шукачки пригодний, скореної, рішучої перед лицем всіх напастей, а зовсім інша – зануритися в цей запаморочливий вир подій, не знаючи жодної сторінки з третьої дії. Вологий, насичений пополом і сажей, віддих схований в череві станції тунелів клубами дмухав дівчині в лице. Це був кислий і різкий сморід, запах, який не знати чому викликав в уяві Ізобел стару фабрику, поховану під шарами ржавого бруду й оповиту смертоносними випарами. Ізобел уп'ялася очима щойно засвічену далекі вогні баркасів, які борознили води куглі і поки переходила по мосту останні метри до входу станції – не заклинала невідомих моряків бути поряд. Коли дійшла нарешті до протилежного краю, спинилася, стоячи поміж рейок, що губилися в темряві, і подивилась на величезний сталевий фронтон. На ньому можна було розрізнити закиптюжені вогнем ковані букви, які складались в назву станції, але нагадували вхід до величезного цвинтарного мавзолею – Джиттерсгейт. Ізобел набрала в груди повітря і зібрала всі сили навчинок, якого найменше прала в житті – проникнути в це місце. Поставши під пильним поглядом містера Дерозіо, старшого бібліотекаря головного залу Індійського музею, Сет і Майкл зобразили блаженну усмішку зрадкових учнів і протягом кількох секунд витримували нещадний аналіз його очей. «Це найбезглудніше прохання, яке я тільки чув в своєму житті», – проріг Дерозіо. «Принаймні, від останнього разу, коли ти Сете приходив сюди». «Тут така річ, містере Дерозіо!» – почав імпровізувати Сет. «Ми знаємо, що у вас відчинено лише зранку, а те, про що ви прохаємо, може видатися дещо незвичайним». «У тебе все незвичайне, юначе!» – перебив Дерозіо. Сет втримав усмішку. Такі нібито дошкульні глузи були у містера Дерозіо непомильною ознакою зацікавлення готовності поступитися. Дане йому при хрещенні ім'я було невідоме людству, за винятком хіба матері та дружини, якщо тільки в Індії існувала жінка, які би стали відвагу вийти заміж за такий от екземпляр. Яскравий приклад того, наскільки суперечливою може бути людська порода. Цей зовні цербер-бібліофіл мав свою ахілесову п'яту. Аж таку цікавість і схильність до пліток на академічні теми, що тітки на базарі виглядали в порівнянні з ним просто любительками. Сет із Майклом Крадькома перезирнулися і вирішили закинути всю наживку. «Містере Дерозіо», – повів Сет мелодраматичним тоном, – «я не мав би цього сказати, та змушений покластися на вашу загальновизнану розсудливість. Із цією справою пов'язано декілька злочинів, і ми дуже боїмося, що можуть бути скоєні і інші, якщо не покласти цьому край». Проникливі очі бібліотекаря, здавалося, на кілька секунд поширшали – «Чи ви певні, що містер Томас Картер у курсі?» – суворо запитав він. «Це він нас послав», – відповів Сет. Дерозя знову об'їв хлопців поглядом, шукаючи в їхніх обличчях натяк на якийсь мутний шахтермахер. «А твій приятель?» – мовив Дерозіо, вказуючи на Майкла. «Чого це він мовчить весь час?» «Він, пане, дуже боязкий», – пояснив Сет. Ніби показуючи до якої ж міри, Майкл покірно кивнув. Дерозіо, вагаючись, прокашлявся. «Так, значить, кажеш, до цього мають стосунок ще й інші злочини?» ніби з нехотя проказав він. «Причому вбивства, пане», – підтвердив Сет. «Кілька вбивств». Дерозіо оглянув на годинник, кілька секунд подумав і кілька разів, кинувши погляд то на хлопців, то знову на циферблат, стенув плечима. «Ну, гаразд», – погодився він, «але це буде восстання». «Як звати чоловіка, про якого ви хочете щось дізнатися?» Лагавач Шчандра чатерджі, пане», – оквапливо відповів Сет. «Інженер?» – перепитав Дерозіо. «Хіба він не загинув у пожежі на Джиттерсгейт?» «Так, пане», – підтвердив Сет. «Але ж з ним був і дехто вцілілий. Хто призвів до пожежі? Хто й тепер десь поблизу й готовий до нових злочинів?» Дерозіо недовірливо посміхнувся. Звучить цікаво, промормотів він, та раптом тінь недовіри промайнула по обличчю бібліотекаря. Дерозіо нахилив свою огрядну статуру в бік хлопців і строго запитав, наставивши на них палець. «А чи все це не вигадав отой ваш дружок, га? Як там його звати?» «Бен нічого про це не знає, містер Дерозіо», – заспокоїв його сет. «Ми вже кілька місяців не бачились». «Ну нехай, прорік Дерозіо, ходіть за мною». Непевними кроками Ізопел заглибилася всередину станції і почекала, доки очі призвичаються до темряви, що гартала все довкола. У кількох десятках метрів над її головою височіло головне сплепіння, утворене довгими арками зі сталі й скла. Більша частина скляних плит оплавилася в полум'ї чи просто луснула, розприскавши зливу вогняних крапель по всій станції. Крізь щілини потемнілого металу й рештки скла, що пережили трагедію, сіялося надзвичайне світло. Платформи із залишками опалених лав та впалими зі стелі балками губилися в темряві, утворюючи під величезним склепінням плавну дугу. Великий годинник, що колись височив на центральному пероні, ніби маяк на вході до порту, стояв тепер похмурим і німотів вартовим. Ізобел пройшла по підциферблатам і завважила, що оплавлені стрілки зігнулися додолу і були схожі на язики розтопленого шоколаду, вказуючи годину кошмару, який пожеж – станцію. Можна було б сказати, що тут відтоді нічого не змінилося, якби не нагромаджений роками бруд і вологі сліди від злив, якими мусон накривав місто, і тоді вона просочувалась скрізь від та тріщини в склепінні. Ізобел пристала в центрі, окинула поглядом величезну станцію і їй здалося, ніби вона всередині велетенського затопленого храму, неосяжного і незбагненного. Ще один подмог гарячого вологого повітря пронісся по станції, розвіяв дівчині волосся і погнав по перонах дрібне сміття. Дівчину вхопили држаки, вона почала вдивлятися в чорні пащі тунелів, що на краю станції зникали в глибинах землі. Їй захотілося, аби поряд опинилися інші члени «Човбар Сосаєті». Саме зараз, коли справи починали обертатися не надто добре, аж занадто скидаючись на бенові історії, що їх він так любив вигадувати для нічних посідень, у в палаці. Ізобел помацала в кишені і витягла малюнок, де Майкл зобразив всіх членів «Човбар Сосаєті» на березі ставка, в якому відбивались їхні обличчя. Ізобел усміхнулася тому, як змалював її олівець Майкла і спитала себе, чи ж саме такою він бачив її в дійсності. Їй тепер дуже їх усіх бракувало. І тоді вона почула цей звук уперше, далекий і приглушений протягами, що гуляли по тунелях. Це був відгомін далеких голосів, подібний до гамору юнби під час омивання, коли вона вперше занурилась у воді Гуглі кілька років тому, того дня, як Бен навчав її пірнати. Але цього разу Ізабел була певна, що з глибини тунелів долинали не голоси прачан. Це були голоси дітей. Сотні дітей. І вони вили від жаху. Дерозіо засереджено погладив валики свого величного, уже патрійного підборіддя, ще раз оглянув стос розмаїтних документів, вирізок та паперів, які пана збирав під час блукань по нутрощах воїстин Олександрійської бібліотеки Індійського музею. Сети з Майклом з нетерпіннями надією стежили за ним. «Значить, так», – почав бібліотекар. «Це складніше, ніж видається. Є багато відомостей від різними рубриками від цього Лагаваджа Чандру чатерджі. Більшість документів, до яких я заглядав, повторюють ту саму інформацію. І то не важливо, але потрібен принаймні тиждень, щоб хоч трохи впорядкувати папери щодо цієї особи». «І що ж ви знайшли, пане?» – запитав Сет. «Усього потроху, коли чесно», – відказав Дерозіо. Містер Чандра був блискучим інженером, він навіть трохи випереджав свій час. Ідеаліст одерживий мрією залишити по собі спадок, що відшкодував би незаможним людям всі біди, які він закидав британському пануванню й визиску. Не надто оригінально, щиро кажучи. Коротше, він посідав усі якості, необхідні, аби перетворитися на справжнього невдаху. Та попри все, здається, що він зумів обійти море заздрощів, змов та підступів, які могли б покласти край його кар'єрі і переконати уряд профінансувати свою золоту мрію – побудову залізничної лінії, що мала з'єднати головні міста з рештою країни. Чандра вважав, що такий спосіб торгавельній політичній монополії на річкові і морські перевезення, закладені ще в часи Лорда Клайва та Остендійської компанії – Невдовзі прийде край, і вже самі індійці поволі відновлять контроль над багатствами своєї країни. Та річ у тім, що не треба бути інженером, а ви зрозумієте такого не станеться. А є що небудь стосовно типа на ім'я Джавагал? запитав Сет. Це був інженерний друг дитинства. Проти нього було відкрито кілька судових справ, і то гучних. Щось має бути дорогеньке, але тут море не розібраних документів. А чому би вам не прийти ще за два тижні? До того часу я матиму можливість дати лад цьому розгардіяшу. «Ми не можемо чекати два тижні, пане», – мовив Майкл. Дерозіо здивовано поглянув на хлопця. А за тиждень, – запропонував він, «Пане – «пане», – наполіг Майкл, – «це справа життя і смерті під загрозою життя двох людей». Дерозіо пильно подивився на Майкла і трохи розгублено кивнув. Асет миттєво випалив. «Ми допоможемо шукати і упорядковувати». «Ви?» – перепитав бібліотекар. «Ну, не знаю». «І коли?» «Просто зараз», – відповів Майкл. «А ви знаєте систему шрифтів-карток у бібліотечному каталозі?» «Та яка бетку», – збрехав Сет. Сонце кривавою кулею сідало за великими розбитими вікнами вокзалу, і Ізабель кілька секунд споглядала гіпнотичне видовище сотень червоно-гарячих світляних лес, що горизонтально встромились в темряву станції. А виття голосів наростало, Ізабель чула, як вони вже відлунюють від величезним схлепінням. Підлога в неї під ногами почала двихтіти, і дівчина помітила, що зі стелі ще осипаються скляні скалки. Вона відчула колючий біль у лівому передпліччі, схопилася рукою за місце порізу. З-під пальців проступила тепла кров. Закриваючи обличчя руками, дівчина кинулась у протилежний кінець вокзалу. Опинившись під захистом сходів, що вели на вищі поверхи, вона побачила перед собою просторий зал чекання, обпалені дерев'яні лави якого були повалені на підлогу. Стіни були вкриті химерними малюнками, створеними чиїмось недолугими руками. Їхні фігури ніби... Зображали людські постаті, спотворені й демонічні, з піднесеними довгими вовчими лапами і виряченими очима. Двигтіння під ногами подужчало, і Ізабель підійшла до входу в тунель. Різкий повів з гарячого повітря обпалив її обличчя, і вона аж очі протерла, не в силах повірити в побачене. Світючий паровоз, охоплений полум'я, виринав з глибини тунелю, люто випльовуючи вогняні кінця, що пролітали над ним, ніби снаряди вибухаючи потім кільцями розжареного газу. Ізобел кинулась на підлогу, а потяг промчав крізь станцію з оглушливим металевим гуркотом, крізь який проривалися волання сотень дітей, замкнених у вогняній пастці. Заплющивши очі паралізована жахом, вона пролишала так, доки скряготіння потяга не розтануло в повітрі. Тоді підвела голову і звернулася довкола. Станція була порожня, оповита хмарої пари, що повільно здіймалася і засвідчувалася яскравим червоним кольором останніх променів дня. А взяла й двох п'яди перед собою, вона поглядачила калюжу темної тягучої рідини, яка виблискувала в призахідному світлі. На мить дівчині здалося, ніби на її поверхні з'явилось відображення ясного і сумного обличчя якоїсь огорнутої світляної пеленої дами, що кликала її. Ізобел простягла руку і занурила кінчики пальців у цю густу й теплу каламуть. Кров! Вона відсмикнула руку й витерла пальці об своє плаття, а те примарне обличчя поволі зникало. Тяжко дихаючи, вона відповзла до стіни і притулилася, аби звести дух. За хвилину Ізобел підвелася і роздивилася довкола. Присмеркові вогні згасали, і отот -от мала запасти глуха ніч. І в ту мить у голові дівчини була лише одна ясна думка. Вона не хотіла, щоб темрява застала її всередині джитерс Вона нервово закрокувала до виходу і допіру тоді крізь землу, яка огортала вокзальні перони, розгледіла набриження якоїсь примарної постаті. Фігура піднесла руку Ізабель Забел побачила, що її пальці взялися вогнем, освітлюючи дорогу. І дівчина зрозуміла, що не вийде звідси так само легко, як увійшла. Крізь обвалений дах опівнічного палацу було видно нічне небо, всіяне зірками, безмежне море біленьких свічок. Присмерк, поступившись місцем пітьмі, забрав із собою трохи палючої спеки, що від світанку мордувала місто. Але боязкі пестощі вітерцю на вулицях Чорного міста були всього лише слабким, просякнутим нічною вологою подихом річки Гуглі. В очікуванні прибуття решти членів човбар Сосайті і Ген Бен та Шеррі мляво забавляли себе серед руїн старовинного будинку, кожен заглиблений у себе. Як завжди, Бен усамітнився на видноті, видерся на свою улюблену обдерту балку переднього фронтону і сидів там прямо посередині, звісивши ноги. Йому подобалося залізати на цей спостережний пункт і самотою воливатись вогнями міста й обрисами палаців та цвинтарів уздовж звивистої течії гулі – що перетинала калькуту, він міг годинами отак сидіти, не промовляючи ні слова й не завдаючи собі клопоту, хоч на секунду, поглянути на грішну землю. Члени Чобар Сосаєті мали повагу до цієї звички одної з багатьох у чудернацькій збиранні диватств, якими бен приоздоблював свою поведінку, і пристосувалися до тривалих меланхолій, що неодмінно наставали по тому, як він спускався з небес. Ієнс скоса поглядав на друга з двору палацу і вирішив за найкраще дати йому насолодитися цим чи не останнім духовним усамітенням. а сам тим часом повернувся до справи якою протягом останніх годин заповнював дозвілля своє ташері він намагався пояснити дівчині засади шахів на шахівниці що зберігалася в штабс-квартирі бар Society цей набір фігур призначався для щорічних грудневих чемпіонатів які незмінно вигравала Ізобель Блискуча перевага якої вже межувала з непристойністю. У шаховій стратегії існують дві теорії, пояснював Єн. Узагалі то їх тисячі, але справжньої уваги варта тільки парочка. Перша вважається ключем до гри, другий ряд фігур. Король кінь Тура, королева тощо. Згідно з цією теорією і вибудовуючи тактику, пішаками належить жертвувати. Натомість друга теорія стоїть на тому що пішаки можуть і повинні бути найсмертельнішими фігурами атаки, і що задля досягнення перемоги розумна стратегія повинна використовувати їх саме так. Як на мене, жодна з цих теорій не працює, але Ізобел є палкою-поборницею другої. Згадавши про свою приятельку, Єен знову з тривогою подумав, що не знає, де вона тепер. Шері помітила його відсутній вираз обличчя і повернула хлопця до дійсності новим запитанням про гру. «А яка різниця між тактикою та стратегією? Чи це суто технічна річ?» І Єн задумався над запитанням і засумнівався, чи справді має на нього відповідь. «Тут різниця просто в літературному вжитку слів», – пролунав з висотокості голос Бена. «Тактика – це сукупність малих кроків, необхідних, аби прибути до якоїсь мети. А стратегія – це кроки, які робиш, коли вже нема куди йти». Шері підвала погляд і всміхнулась Бенові. «А ти граєш у шахи, Бене?» – запитала вона. Бен не відповів. «Шахи викликають у Бена жаль», – пояснив Ієн. Він гадає, що це другий найдаремніший спосіб марнування людського розуму. «А перший який?» – весело запитала Шері. «Філософія», – відповів Бен зі свого спостережливого пункту. «Бен Діксіт», – підсумовує Ієн. «Спуститися не хочеш? Скоро вже інші прийдуть». «Почекаю ще», – відповів той, повертаючись до себе на небеса. Спустився він до піру за півгодини, коли Єєн заглибився в пояснення можливості коня перестрибувати фігури, а на порозі дворика північного палацу з'явилися Рошан і Сіраджи. Згодом надійшли і Сети з Майклом, і всі посідали довкола маленького вогнища, який ян швиденько розпалив з решток хмизу, який вони зберігали в сухій, захищеній від дощу ніші на задвірках палацу. Сім юних облич мідяно перехтіли в відблисках полум'я. Бен пустив по колу пляшку води, хоч і не прохолодної та принаймні чистої від смертельної загрози. «Найзобел не чекатимеш?» – запитав сірадж, який явно був занепокоєний відсутністю предмета свого одностороннього засліплення. «Та мабуть вона не прийде», – відказав Йен. Усі розгублено водночас подивилися на нього. І єн почав стисло переказувати розмову про Ізабелу, день і помітив, як похмурніють обличчя друзів. Скінчивши, він нагадав, що їхня подруга порадила всім ділитися результатами своїх пошуків, нехай і без неї, а тоді запропонував узяти слово, хто захоче сказати першим. Гаразд, знервовано сказав сірадж. я розповім, про що вдалося дізнатися нам і одразу піду шукати Ізабел. Тільки цію партюсі могло прийти в голову самі і піти вночі на екскурсію, ще й не кажучи куди. І Єне, як же ти їй дозволив таке? Рошан прийшов ієну на допомогу і поклав руку на плече Сираджу. З Ізобел не сперечаються, нагадав Рошан. Її слухають. Розкажи про Ребуса, тоді вдвох підемо шукати її. Про Ребус? Перепитала Шері. Рошан ствердно мугикнув. Ми знайшли той будинок, Шері, пояснив Сирадж. Точніше, знаємо, де він стоїть. Обличчя Шері в мить засяяло, а серце закалатало. Усі присунулися до вогню, і Сирадж витяг аркуш паперу, де неповторним почерком його кволої руки були переписані якісь вірші. «І що це?» – вірш, – відказав Сирадж. «Читай же!» – поквапив Рошан. «Це місто, кохане, наче розлоги і темний дім злиднів, прихилище проклятих духів». На них не чекають розчинені двері, розкриті серця. Який морок спадає на місто кохане, лягає на нього тінь злоби, забутої слави, тінь проданих статків і душ у нестатках. Вежі високі у пеклі нашої долі, подібне у присмерку місто кохане, що не кохає нікого, спочинку не знає. Посеред балуча клунсти проклять, великого, моїм плачем кривавим, митого базару обману і щастя. Коли читання скінчилось, усі семеро замерли в мовчанні, і тільки потріскування вогню вдалекий від гумін міста було чути в паривах вітру. «Я знаю ці рядки», – прошепотіла Шері. «Це з одної книжки батька. Ними закінчується моє улюблене оповідання «Історія про сльози Шиви». «Точно», – підтвердив сірач. «Ми весь полудень просиділи в Бенгальському інституті промисловості». Це неймовірна будівля, майже зруйнована. Поверхи і поверхи архівів та залів, похованих під шарами пилюків бруду. Бігали пацюки, і я певен, що якби ми пішли туди вночі, то з'ясувалося б, що дещо ховається. «Сірат же, обмежмося по сутнім», – перервав Бен. «Будь ласка». Ну, добре, погодився сірат, відклавши на потім запальне бажання вирушити в таємниче місце. Коротше, Через кілька годин пошуків, про це не буду з огляду на ваш настрій, ми натрапили на зв'язку документів, що належали твоєму батькові і від 1916 року, коли сталася катастрофа на Джиттерсгейт, перебували на зберіганні в інституті. Серед них була книжка з його автографом, і хоча нам не дозволили взяти її з собою, ми таки змогли уважно її роздивитись. І нам пощастило. «Не бачу в чому», – заперечив Бен. От якраз ти це першим і побачиш. Поряд з віршем «Хтось, припускаю, що це батько Шері, ручкою намалював будинок», – відповів сірач, загадково всміхаючись і подаючи йому листок із віршем. Бен уважно перечитав у сіратки і стенув плечима. «Тільки слова й бачу», – сказав він тоді. «Втрачаєш кебе ту, Бене. Шкода, що Ізобел не може цього побачити», – пожартував сірач. «Читай ще раз, але уважно». Бен так і зробив найморшішу лоба. «Здаюсь, рядки не укладені в строфи чи в якусь іншу очевидну структуру. Це просто проза з якоїсь примхи вертикально порізана». «Саме так», – підтвердив сірач. «А який принцип тої примхи? Інакше кажучи, чому він обрізає рядки саме в тому місці, хоч міг би обрати й інше? Щоб відокремити слова?» – припустила Шері. «Або з'єднати», – промовив Бен собі під ніс. «Візьми перше слово кожного рядка і склади речення», – підказав Рошан. Бен знову глянув на вірш і перевів погляд на товаришів. «Читай тільки перше слово рядка», – підказав сірач. «Це дім, на який лягає тінь вежі, що посеред великого базару», – прочитав Бен. «Є щонайменше шість базарів лише в північній частині Калькутти», – зауважив Єн. «А скільки з них мають вежу, здатно відкинути тінь, що сягне аж будинків, зведених довкола?» – запитав сірач. «Не знаю», – відказав Йен. «А я знаю», – запевнив сірач. «Два. Ш'ям базар та Мачуа базар на півночі чорного міста». «Хоч би так», – заперечив Бен, «але протягом дня тінь опише криву щонайменше найменше 180 градусів, щохвилини пересуваючись». Цей будинок може стояти в будь-якому місті північної частини Калькутти. Це те саме, що сказати десь в Індії. Хвилиночку, перебила Шері, у вірші мовиться про присмерк. Цитую. Вежі високі у пеклі нашої долі, подібне присмеркове місто кохане. А це ви перевірили? запитав Бен. Звичайно, сказав Рошан. За кілька хвилин до заходу сонця Сірадж уже був в нашій амбазарі, а я на Мачо-базарі. «І що?» – поквапили всі. «Тінь від вежі мачо-базару лягає на старовинний покинутий магазин», – повідомив сірач. «А в тебе що, Рошане?» – звернувся до нього Ієн. Хлопець усміхнувся, витяг із вогнища в грілу хворостинку і накресли на залі обрис вежі. Тінь від вежі на шлям-базарі, ніби стрілка годинника, вказує на ворота широкої металевої огорожі, за якою видно порослий пальмами й бурянами двір». Понад верхівками пальм я розглядів башту будинку. «Неймовірно!» – вигукнула Шері. Проте повзбенув увагу не проминув занепокоєний вираз, який промайнув по обличчю Рошана. «Що, Рошане, щось не так?» – запитав він друга. Рошан повільно похитав головою і стенув плачима. «Не знаю», – мовив тоді. «Не сподобався мені чомусь цей будинок». «Ти щось побачив?» – запитав Сет. Рашан знову заперечливо хитнув